Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Rapid dohrán, dnes blitz napsal Luboš Zimňok. Původně jsem zamýšlel zahrnout výsledky druhého dne Rapidu do konečného sumáře mistrovství Evropy v Rapid a bleskovém šachu, ale nakonec jsem usoudil, že by to byla škoda. Bylo by škoda neupozornit na úspěchy českých hráčů. David Navara sice neobhájil loňské druhé místo, ale nakonec je v tabulce nejlepším českým hráčem. David uhrál 8,5 bodu z jedenácti partí a nakonec obsadil patnácté místo. Podle propozic za to obdrží cenu útěchy ve výši 400 euro. David začal druhý rapidový den výhrou, ale v 8. kole se mu nepovedla partie proti Bojanu Maximovičovi a když se soupeř v závěru úspěšně vyhnul nastraženým léčkám, musel David kapitulovat. To byla poslední Davidova ztráta v turnaji, Poslední tři kola vyhrál. I další český hráč si mohl připsat na své konto nějakou tu stovku euro. Vojta Plát byl po prvním dnu mezi vedoucími hráči. Druhý den Rapidu mu asi nevyšel podle jeho představ. Podobně jako David začal výhrou a stejně jako David prohrál v osmém kole. Alexej Sarana ze Srbska je zkušeným hráčem a šachy ve zrychleném tempu umí. V partii s Vojtou měl černé figury a zdálo se, že partie skončí zaslouženou remízou. Hrála se remízová věžovka, ale byl to černý, kdo to mohl zkoušet a také zkoušel hrát na výhru. V těžké koncovce s omezeným časem chybovali oba hráči. Není divu, takové pozice se dobře komentují doma v křesle s podporou Stockfishe a otevřenou databází koncovek, ale u partie to není vůbec jednoduché. Bílý měl dva, nebo možná i více, možné plány obrany bránit se šachům černé věže na druhé řadě nebo aktivizovat věž a šachovat černého krále. Upřímně, tah 75 věž A2 se mi jevil jako logický a dobrý, ale to jen proto, že černý reagoval chybně 75 král F5. Ukazuje se však, že když černý ihned hned odřeže bílého krále, bílý už nezabrání v pochodu černého krále. Potahu 75 král F5 už remizuje jen jeden jediný tah, 76 věž A8. Pak se černému nepodaří projít. Vojta se až dokonce držel mezi vedoucími hráči, ale v posledním kole měl smůlu na los. Vyfasoval Davida Navaru. Hrála se zajímavá partie s rošádami na opačné strany. Vojta jako černý stál o něco hůře, ale pozice byla plná života. Bílý korektně obětoval kvalitu, ale na výhru to nebylo. Černý však nakonec pomohl. Hezká partie. Porážka a vedlejší hodnocení odsunula Vojtu na konečné 29. místo. Stejný počet bodů jako Vojta, sedm a půl, nakonec uhrál i Tai Van Nguyen. Van začal druhý den prohrou s Laličem, ale pak už neprohrál ani jednou. Na to, že Van není zrovna vyhlášeným rapidovým hráčem, není jeho konečné 42. místo až tak špatným výsledkem. Tím nechci říct, že by měl být van spokojen, ale není to žádná tragédie. Ostatní hráče hrající pod hlavičkou CZE najdete ve výsledkové listině až po kliknutí na odkaz Ukaž kompletní listinu. WebChess Results totiž standardně zobrazuje jen prvních 150 míst. Teresa Rothstein určitě nejela na turnaj s cílem zvítězit. V poslední době moc turnajů nehrála, ale na nedávno skončeném mistrovství České republiky v bleskovém šachu zvítězila. Šest bodů jí stačilo jen na 177. místo, ale předpokládám, že Terka bude lepší spíše v dnešním bleskovém turnaji. Jiří Bouška, Nikita Filindaš a Jan Bára. Všichni tři mladí hráči se ještě vlezou do kategorie do 12 let. Podle propozic turnaje se v této kategorii udělovaly ceny jen nejlepším chorvatským hráčům, pokud nedošlo nakonec k nějaké změně. Škoda, protože naši mladí by se nestratili. Se znakem U12 jsem našel v tabulce celkem 36 hráčů. A jaké by bylo pořadí našich? Jiří Bouška by byl z pěti a půl body na prvním místě, Nikita Filindaš se stejným bodovým ziskem by byl třetí a Jan Bára by byl s pěti body šestý. Podle propozit se udělovaly ceny za první a druhé místo v kategorii do 14 let. Škoda, že jen dvě, Protože Jirka Bouška by i v této kategorii skončil na třetím místě. Mistrem Evropy pro rok 2023 se stal Alexej Sarana. 9,5 bodů, bez porážky, znamenalo samostatné první místo. O druhé až třetí místo se rozdělili Haik Martyrosian a Bogdan Deák. Ani oni neprohráli žádnou partii, jen měli o jednu remízu více než vítěz. V této chvíli se už hraje bleskový turnaj. Pojďme fandit českým hráčům.